Du? Jag sitter och skriver lite inbjudningar till bröllopet här. Aha, har du koll på vilka vi ska bjuda in? Jo, men typ mina föräldrar, dina föräldrar, din bror, min bror, lite kusiner. Ja, mina gamla kompisar upp från Sundsvall och så. Och... Ja, ja, det är klart. Ja, och Kalle och... Kalle och Bordel, men. Mm. Jocke funderar jag på, vi gjorde lumpen ihop, sen har vi ju inte träffats och så, men han, han är ju rolig liksom, personligen. Uh, ja, och okej, okay, ja. ja. Malin finns en tjej också. Vi lekte mycket ihop på lågstadiet. Undrar man kan få ta på henne. Ja uh, uh. ah, just det. Lillhänkan vill dela en glass ihop 1973. Och så hmm, Stig som var min första chef. Undrar om han lever Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if I chance we'll make a choice. Hej yeah. hey välkomna till avsnitt 102 av Bonuspappan och... Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnade. Och det är vi väldigt glada för för jag har älskat Hallands Nyheter ända sedan jag var gammal nog att själv tulta fram till brevlådan och ta in den. Och du gjorde... Kraå på HN, och så skrev du kåserier innan vi träffades. Ja, ja men. Och så började jag jobba där. Bara på skin. grund av att du hade läst ett fantastiskt kåseri av mig. <laughs> det hade varit roligt. Jag fick ju upptäcka dig i efterhand. Dina texter finns kvar i arkivet. Jag tycker det är lite roligt att tänka att jag kanske var på Hallasnytt någon gång, och så var du där, fast vi kände inte varandra. Nej. För jag har ju varit liksom på Där i Falkenberg. Var du i Falkenberg någon gång? Ja, allra första sommaren var jag ju heltid i Falkenberg, men det var ju 1996. Sen det... tror jag att jag har varit även på Hallands Nyheter i Varberg för att jag figurerade ganska mycket i Hån när jag flyttade till Varberg på grund av att jag ställde till mig en massa saker som strejk och vi försökte få dem att behålla öppna förskolan och sånt. Ja, just det. Men Tänk om du det var ju... där då? Ja, då blev du väl intervjuad av någon av mina kollegor för då skrev jag ju redan då kulturnöjet. Ja, men jag tänker att ifall jag var på redaktionen ja. och så var du där och så var jag där och så såg vi varandra fast vi inte kände ja, varandra. Ja. Vi har ju faktiskt konstaterat att vi har varit på samma Lucia Nats bio när det visades tre filmer. Ja, det var någon jävel som gick för tidigt kan det ha varit <laughs> Ja, det kan det ha varit. Man kan ju läsa Hallands Nyheter om man vill även på webben förstås www.hn.se. Mm. Vad har vi för gäst den här veckan? Vi har ju Humormamman, som hon oh. heter på Instagram. Jag älskar hennes konto. Det säger jag hela tiden av folk, men det gör jag verkligen. Det är jättekul. Hon gör sådana här bilder. De ser nästan ut som de är målade, men mm. de är pixlade på något sätt. Och så är det sådana här härliga reality, hur det är att vara mamma. Och de är helt klockredna. Mm. Hon heter ju Nicole Petré i verkligheten. Hon ska även berätta om sin bonusfamilj som hon har med Malin. Och lite om hur hon började göra de här roliga bilderna då. Precis och det är ju lite spännande för att det är hon som flyttar på sig och inte barnen. Ja just det, de har ett speciellt upplägg där ja, med två boenden. Eller både barnen och hon och hennes partner och deras barn. Ja det är väldigt spännande, ni får höra sen. Precis. Ja, och nu i veckan så har vi ju börjat skicka ut bröllopsinbjudningarna. men Det ska faktiskt bli väldigt skönt att få dem på lådan. Jag blir lite stressad. Min PT har faktiskt varit bröllopskoordinator en gång också Aha. och fixat med catering och annat och hon sa, har ni inte fått ut bröllopsinbjudningarna än? Och jag bara, äh, nej det måste du göra. Och jag det äh. dels för att jag alltid gör som min PT säger <laughs> och dels så att jag faktiskt började bli lite, lite så där stressad över att den inte hade gått ut än inbjudan. Men det är mer än tre månader kvar. Plus att vi skickade ut sådana här Save the date ett år före. Så jag tycker ändå att det måste vara okej. Okay. Det tycker jag är lite jobbigt för att jag glömt bort vilka jag skickade Save the date till. Ja just det, vi kommer nog skicka till några extra kanske. Det hade, jag hade varit tänkt. smart om vi hade gjort en lista då. Mm. Men det gjorde jag inte. Och så tänkte jag nu, nu hade det varit smart att göra en lista så att vi vet vilka vi ska skicka tackkort till. Mm -hmm. Men vi får se. Jag gillar att leva på kanten av det omöjliga och denna vecka har jag ju äntligen fått testa sån här Street Strider den här stående cross-training cykelapparat ja vad man, tyckte du? jag tyckte det var jätteroligt lite lurigt först där med man kan ju inte svänga, man har inget styre så utan man får mer luta sig i kurvorna men det gick bra jag säger som Peter sa att du var faktiskt oförskämt bra mm. får vara nybörjare tack Ja. Jag tyckte det var roligt och lagom jobbigt. Jag känner mig fortfarande som en nybörjare. Det tycker jag man ska göra när man inte har gjort det mer än tre gånger. Mm. Sök på Street Strider om ni inte kan se det framför er. En cross-training-maskin med tre hjul. Som är utomhus. Just det, på, vägen. på vägarna. Mm. Sen har jag börjat cykla till skolan med Helle. Hon har ju längtat efter det och nu har vädret varit okej. Okay. Och Det är bra både träning och en trevlig liten stund att få frisk luft och så. Ja, hon fick ju en ny cykel i födelsedagspresent. Det är lite speciellt när man lever i bonusfamilj. För hon fick ju en ny cykel hemma hos pappa och ja. bonusmamma. Och så fick hon en cykel hos oss. Ja. Och det får ju nästan vara så. Det är svårt att frakta sådana stora saker. För heller bor ju ganska långt bort från oss. Ja, just det. De stora barnen, där har de ju samma cykel. För de har ju cykelavstånd sin Vi har ju pappa. sagt det lite förr att vissa saker är ju svårt som... Man kan inte ha två saxofoner eller Nej, just det. två trummsätt. Nej, men det är lite sådär. Så att som skilsmässobarn så har man ju ibland dubbeluppsättningar av vissa saker. Mm. Och sen så har vi ju börjat ladda lite mer inför vår resa till Kroatien. Vår träningsresa med Golden Wellness och Golden Travel. Har vi? Hur Jaha. laddar du? Förutom att du väcker mig på morgonen och säger... Kroatiska pengar. Jag måste växla. <laughs> ja, vet vad Hur heter? många t-shirts jag ska ha med mig? Ja, ska jag ha med mig både uteskor och inneskor? Mm. Ska jag ha mitt tennissack med mig eller finns det där? Jag ska nog ha mitt eget. Är det så du menar att du förberedde Ja, lite. Okay. Vet du vad den kroatiska val valutan heter? Inte en aning. Det visste inte jag heller. För Förra gången när jag var i Kroatien och då hette det Jugoslavien och det var samma för dig ju på 80-talet, mm. då hade de dinarer. Ja, just det. Ja. Men innan det, när Kroatien tydligen var en egen nation och nu efter då från 93 kanske, så har de Kuna. Mm -hmm. Och Kunan är värd jag tror 60 Kuna är värd 100 svenska. Så den är lite starkare än Kronan då. Och den delas in i Lipa. Så 100 Lipa är en Kuna. Det syns inte i podden nu, men nu har jag zonat ut. Ja, just det. Men vet du vad min kroatiska valuta heter då? Martin Erlansson. Ja, vad smart. Ja, nej men Vi ska nog växla till oss lite det. Sen har vi ju bokat, tror jag, en liten smekmånadsresa. Va? Har vi? Hela avsnittet nu är så här, Maria bara, va? Har vi? Gör vi? Ska vi? Ja, men en vecka efter bröllopet så ska vi ju till Stockholm i fem nätter och se två fotbollsmatcher är bland det annat? <laughs> det Är det vår smekmånad? Ja, det får det bli. Det är ju den närmaste resan efter. Jag kommer inte att smeka dig. Jag kommer <laughs> att spöa dig på Friends Arena. Vi får se. Men sen har vi ju faktiskt bokat ytterligare en resa men den är ju på allärtans dag 2020. Oj, det var långt bort. Ja. Jag hade ju faktiskt tänkt så att alla resor som vi reser efter vi har gift oss är vår smekmånad. Ja, precis. Resten av vårt liv kommer vara en enda lång, mm. ett smekliv det helt blir enkelt. Här, det, det blir härligt. Sen har du gjort naglarna tror jag. Du har en väldigt häftig på tal om att smeka, riva och klösa. Inför resan. Och det var ju faktiskt inför den här vi var ju på ett boksläpp Just det. Med Kärlekens språk mm. som eh, vår gäst tidigare här i avsnitt 100 och även tidigare, ännu tidigare i typ avsnitt 20-ish någonting. Helene Arkhem som har skrivit boken Kärlekens språk, din guide till bättre relationer tillsammans med Åsa Nyvall. Och så fick vi äntligen träffa Åsa som mm. också kommer dyka upp i podden här framöver. Det hoppas vi. Hon bor ju i Göteborg och det var där de släppte boken i förra veckan. Och då var ju det en vägs färd mot att jag fixade naglarna. Så det är lite hjärtan och glitter. För det var ju hjärtan och kärlek och sånt som var temat på det här boksläppet. Mm. Och det gör jag ju hos Emily på Skönhetsmakeriet by Emily i Rolstorp. Kika in på Instagram så får ni se fantastiska naglar. Och så kan ni även se mina naglar där. Mm. Det är alltid häftigt när du kommer hem och så ser det annorlunda ut. Alltid snyggt. Ja, nu är det väl dags att lyssna lite mer på Nicole Petré, alias Humormamman på Instagram. Gå in och följ henne där och så får ni höra när hon berättar lite om sitt liv. Vi träffade henne i Stockholm när vi var där tidigare i år. Hej och välkommen Nicole Petré! Hej, tack, tack. Känd som humormamman på Instagram. Jajamän. Vi gillar ju dina humoristiska vinklingar på vardagslivet i en bonusfamilj. Hur kom du på egentligen att börja skildra de här händelserna? Det började faktiskt med ett bråk. <laughs> det kan man inte tro, men det är så att jag och min flickvän, vi hade precis träffats. Och jag hade liksom luskat ut de här första dejten att hon gillar ju inte dramatiska personen Och jag visste att hon hade haft lite så dramatiska ex då. Och sen så var det en kväll vi skulle sova och det var det vi skulle gå upp tidigt, hon hade något viktigt möte nästa dag. Och jag låg och älta någonting från mitt alltså från familjen. Det var någonting vi man i min familj mellan syskon och föräldrar och så där. Jag kunde inte släppa det. Där. Så till slut så var det tvungen att säga åt mig alltså, nu, nu får du vara tyst för <laughs> jag ska jag har möte imorgon. Och jag kunde liksom inte riktigt ta det där. Alltså jag blev så så här, va? Jag behöver ju stöttning här nu. Du blev kränkt. Ja, jag blev kränkt. Det var jättesvårt att ta det. Så jag tog i mitt pickepack och bara, jag drar hem och sover. Och efteråt så fattade jag ju att det där, alltså nu marknadsförde jag mig lite galet. Mm. Här. Nu verkligen som en dramaskin. Så då kläckte jag idén att jag tänkte att ja, men jag ska säga förlåt på ett lite roligt sätt. Så jag tänkte, jag gör fem... Roliga bilder, dramatiska bilder där jag placerar mig själv i en väldigt, väldigt dramatisk situation mm. i bilden. Och så avväpnar jag den här dramatiken med att säga någonting väldigt odramatiskt. Mm. Det var mitt sätt att visa att jag är inte en dramatisk person. så alltså Det var egentligen så att börja. Men Malin, de där bilderna gick inte riktigt hem. <laughs> men, men hon, hon rådde med att göra bilder lite mer ur vardag istället. Och det var väl så det egentligen började. Då började jag liksom göra lite bilder och så var det kollegor på jobbet som tyckte att det var riktigt kul och, och så har det bara pinnat på. Mm. Mm. Att... Och när exploderade det exploderade på Instagram, minns det något speciellt att det började delas så att du fick jättemånga följare? Det har nog varit en så här, ganska stridström hela tiden av nya följare. Jag ska mm. inte säga att det har varit pangboom direkt, så var det ju inte. Men jag hade tre dagliga mål som jag ville uppnå för att hela tiden se till att växa. Mm. Och så länge jag höll mig till det här så, så har det vuxit stadigt. Mm. Så har det har gått lite upp och ner som det gör hela tiden med, med allt. Men, mm. Mm sen har du ett så att säga vanligt civilt jobb också. Ja, jag är en jättevanlig person. Jag jobbar som personalplanerare på ett företag som heter Nobina bussföretag. Mm. Så där sitter jag. Och... Mm. Men du har ju humor då som avvätnande vapen om man säger så. Det är inte så att du tänker Jobba med det, stå upp, komiker eller något sådant. Det är faktiskt några människor som har sagt det. Att mm. de tycker att jag skulle testa det. Och jag har sagt eh, att det skulle få bli en 40-årskris. <laughs> en vacker dag. För, ja, för kanske vi vet det. att det behövs fler kvinnliga ja. för ståpare. Mm. Mm. Så att, eh, ja. Det tycker vi också. Ja, mm. vi får se. Jag får fundera på det och skriva mm. på ett manus. <laughs> Innan vi går in på din nuvarande familj. Hur växte du upp? Har du erfarenheter... Med dig av att leva i en bonusfamilj eller varannan veckas liv? Jag har en storebror och en lillasyster och så har jag en tvillingssyster också. Så vi är en ganska stor familj. Sen mina föräldrar de skilde sig nu i övre tonåren kanske. Mm. Så att jag har absolut levt så. Men sen har jag alltid, alltid bott bodde hos min pappa och det var mamma som flyttade därifrån. Och sådär, mm. Så att jag har inte levt i någon skilsmässor situation där man har varit liten och har mått dåligt av en skilsmässa utan för oss var det mer att vi tyckte att det var på tiden för de kämpade kanske lite för länge med att försöka hålla ihop. Ja. Så att det är bara bra för alla delar. Mm. Sen lever du i en bonusfamilj nu då och hur ser den ut? Ja, det är en liten gott och blandad påse skulle man kunna säga. Jag har ju varit gift och idag är skild och lever både som Sambo, men även Sarbo. Mm. Jag har två egna barn och jag har ett bonusbarn. Och jag bor på norra sidans och jag bor på södra sidan <laughs> stan. Och alltså ja. så regnbågsfamilj överallt. Så det finns många pusselbitar att mm. para ihop. Ena veckan då bor jag i mitt lilla radhus i Sollentuna med mina två pojkar då från det här äktenskapet. Mm. De är sju år och snart tio år. Mm. Och då, då bor jag som ensamstående. Det är vi tre som bor där och... Får vardagen att ihop. Mm. Och sen så kommer oftast Malin och Adam hem till oss på helgen. Innan pojkarna ska hem till sin andra mamma då. Och så. Adam är hur gammal? Adam är ett år idag faktiskt. Nej men åj, grattis. Fel, så kul. Ja. Och det är ert gemensamma barn som Malin har burit. Ja, precis. Mm. Mm. Och jag har burit Lans och dig med. Så det är mina biologiska små pojkar från mm. Just det. förra förhållandet. Mm. Mm. Och så har Malin något barn sedan tidigare också då? Nej, det har inte. Nej. Det är hennes första. Mm. Men vi vill ju gärna skaffa en liten till. Ja. <laughs> så det blir säkert tillökning framöver. Mm. Och hur är det för de äldsta pojkarna när de är hos sin andra mamma? Ja, det är ju andra regler som gäller där. Mm. Så det kan ju bli lite sådär ibland att man får ju snacka ihop sig och prata mm. med varandra och försöka få det stämma överens lite så att det inte blir alldeles för tvetydigt för barnen mm. Och, mm. Och så. Men det, hon bor ju också med en ny kvinna. Och de har också en ny babybiss. Mm. <laughs> så det är, det är mycket, många syskon till pojkarna också. Som, så de har fått ja. syskon på båda hållen? Ja, ja exakt. Vi ska se om jag förstod det rätt. Ena veckan bor du med dina två pojkar sen tidigare. Och sen så kommer Malin och Adam dit. Men... Den veckan du inte har, var bor du då? Då bor jag hemma hos Malin och Adam på södra sidan stan. Ah. Så jag har två hem. Ja, just det. Det är väldigt intressant att som vuxen känna på hur många barn faktiskt har det. Absolut, verkligen. Det är, jag skulle säga att det är, så långt det går så, skulle, så tycker jag att det är kanske att ett Att det är föräldrar som får flytta och inte... Mm. Inte barn om det går. Men det, det är ju, för så levde vi i början när vi, när vi skildes, jag och, och mitt ex då. då hade vi ett hus och så gjorde, valde vi att vi flyttade bara några veckor från Just huset. Det. Men barnen mm. fick hela tiden bo kvar. Sen förstår jag ju att det är, är ohållbart i längden när man träffar ny och mm. Mm. skaffat nytt boende och sådär. Men som en övergångsperiod ja. så funkade det väldigt bra för oss mm. faktiskt. Vad tycker du har varit jobbigast i det här att ha två hem och, och flytta mellan? Det är ju lite det här, alltså man lever ju som i en ryggsäck. Man hela tiden, okej okay, nu måste jag packa och kolla vad, vad, vad är för kläder i den här äkla väskan som åker fram och tillbaka hela tiden. Jag skulle säga att det är det jobbigaste. Mm. Att hela tiden, alltid konka på en packning mm. faktiskt. Det är garderoben alltså, mm. det, är, det är väl det som jobbat. Allt annat så tycker jag att man vänjer sig vid. Mm. Det blir rutiner i, i vardagen att man, man åker de här sträckorna med bilen och man har rutiner i det hemmet och i det andra hemmet så har man andra rutiner. Mm. Mm. Man så man kan säga att alla ni egentligen är vagabonder. För dina två ästa pojkar, de flyttar mellan ditt hem och sin mammas hem. Och sen flyttar du och din sambo också. Ja. Mm. Så att det är ingen <laughs> som är helt stationär. Nej, nej, det är ingen som kommer undan. <laughs> det skulle vara lite ex i så fall. Ja, precis. Ja. Ja, jo, men hon, hon, bor ju, hon bor ju i ett och samma hus mm -hmm. hela tiden. Mm. Hur har det varit det här att det kommer in en ny då bonusmamma till de äldsta sönerna? Det har funnits en del lite problematik där så, vad jag har förstått. Men man får försöka ta den dialogen med barnets andra föräldrar, Kristina ja. heter hon, mm, mm. och, och liksom försöka förstå att är ba barnen är nummer ett. Och att mm. man, ja. Men det, de älskar ju sin andra mamma ja. där, eller extra bonusmamma där också. Så mm, att det, mm. det om man väljer att inleda ett förhållande med någon som har barn. Då köper man ju hela paketet. Mm. Man vet ju vad man ger sig in i. Mm. Och då tycker jag inte att det ska bli friktion i den frågan. För man, någonstans har man ju en inställning. Allt hänger ju på vilken inställning man har. Mm. Vill jag ta till mig av de här barnen? Vill jag liksom bli en del av deras liv och de en del av mitt liv? Det, det är ju beslut som man ska ta innan man ens kliver in mm. i relationen tycker jag. Det, mm. Så det borde inte bli liksom problem som släpar med mm. i efterhand utan på ja. tal om det här med beslut hur kom det sig att ni tog det beslutet att inte bli sambo utan istället ha den här flyttvarianten en praktisk grej det är bostadssituationen nu mm. att det Priserna sjunkit, skulle jag sälja mitt radios nu skulle jag gå med förlust och ja. jag behöver den kontantinsatsen och där, där, där. Och samma sak för malen så dels är det den biten. Men jag skulle säga att det, det finns en skärm i att också, för mm. man får längta lite efter varandra. Och man får en liten paus från varandra och, mm. och, och jag tror att det kan vara nyttigt också i, mm. i längden. Sen är vi också, <laughs> det är en liten parentes, nu kommer malen höra men vi är väldigt olika i hemmet också. Mm. En av oss är lite mer stöker, och en annan är lite mer vill ha ja, saker på sin plats. Och det, det, jag kan tänka mig att det kan skära sig där. Om man liksom, mm. Då måste man ju komma överens om vissa hushållsregler. Mm. Ja, just det. Och jag tror att vi kanske kan. Det kan bli ja. lite problematiskt. Men är det någonting ni tänker i framtiden? Strävar ni mot ett samboliv? Eller tänker ni Nej, men det är så här vi vill ha det? Vi strävar det. efter det. Vi pratar mm. om det. Att vi vill flytta ihop. Och det, jag vill ju gärna finnas där i Adams liv hela tiden. Mm. Jag vill inte bara ha någon 50%. Och det är ju en sorg för mig. att Så som det ser ut nu så, så kan jag inte det. Nej. För Adam är ett barn som ni... Beslutade att få tillsammans? Ja, vi har, vi har liksom, ja, jag har varit med ända från början. Sen, i, sen har inte jag adopterat Adam än, Men det okay. tar vi längre fram. Mm. Så där, så att, men, men absolut, jag är ju hans mam, andra mamma. Mm. Så. Men Lans och Damon har två juridiska vårdnadshavare. Ja, så A -a, jag. absolut. Mm. Ja. Jag tänkte på det här då när Malin är hemma hos er under barnveckorna. Blir hon en bonusmamma en extra förälder till dina söner eller hur så att säga hur mycket släpper du in henne där är det något som ni har funderat på eller har det blivit som det har blivit Jag skulle säga att hon är nog ganska mycket en person som står bredvid. Mm. Det, är inte, alltså det är en extra stöttande vuxen person skulle jag säga men det är inte riktigt vi har inte arbetat upp det så att hon tar över något ansvar eller så. Nej. Utan det, ja, man får ju liksom ha spröten ute lite och känna av hur mycket hon vill närma sig situationen mm. på det sättet. Och jag tänker att det får man, jag vill inte krysta fram något där. Utan det, men det funkar väldigt bra. Pojkarna är så stora nu och de har varit väldigt välkomnande till Malin att ta in henne i sitt liv och säger ofta att de... Ja, varför inte Malin av de här? Mm. Mm. Så att de har ju en fin, fin kontakt. Men det är ändå jag som mm. kanske mm. kör allt ansvar och alla uppfostringsgrejer till 100%. Ja. Ja. Och det kanske var så även innan Malin blev gravid också. Jag tänker att det är en speciell tid när man väntar barn och sen har en, ett litet bebis som behöver den uppmärksamheten. Då kan man inte kanske flytta över fokus så mycket till de andra barnen då. Nej, exakt. Så det, det har blivit en uppdelning lite. Malin får fokusera mest på Adam. Mm, sen så... Mm. Hon är ju, har ju som sagt jättebra fin kontakt med mm. pojken också så att det funkar ju väldigt bra allting. Mm. Hur delar ni upp omvårdnaden av Adam? Alltså, känner du då när du kommer tillbaka från att ha varit med dina pojkar att du får slå dig in i den familjen igen då på något sätt eller? Nej, faller det sig naturligt? Ja, det faller sig väldigt naturligt. Alltså jag är lite den här lekmamman. Mm. Så att, och Malin efter att ha haft honom själv en vecka kan jag känna att hon, det kanske kan vara skönt att få liksom, en anpaus och liksom, få lite mm. egen tid få en chans. Men får, får ju inte en chans till det alls de andra dagarna. Så att, det blir väldigt naturligt att jag får ta Adam och vara med honom mycket och leka. Mm. Och det tänker jag, då får man liksom, ta igen lite av de där mm. dagarna med vartifrån varandra, både för mig och för dem. Men sen märker man ju att när vi ska natta honom då, då tyra han sig ju till Malin för det är ju ändå hans liksom, absolut tryggaste punkt. Men jag är, jag är lite mer lekmamman. Mm. <laughs> jag har fått den rollen. Det, det tror jag att jag var i början för Helle, hon var fem och ett halvt när vi träffades och, min, och sen vi flyttade också, ihop. Som i min minsta bonusdotter. Mm. Men sen så tror jag att det är någonstans också när vi flyttade ihop att det kanske gick över till att jag kunde vara mer förälder och, mm. och även ta de delarna då. Har ni förresten stött på några fördomar över att ni är ett samkännat par. Och måste jag tänka efter har vi gjort det. Jag tror vi har haft väldigt tur faktiskt. Man mm. har ju hört de bekanta som sådär att ja, men här på deras förskola så kan det vara färdiga så här, i hallen där det står min mamma heter min pappa heter. Det, Och det ja. är ju väldigt lite. Mm. Ja, det känns som att då har man inte kommit så långt. Mm, mm. Men, men det är inte varit något sånt. Så det är där det har varit att man får visa vilken... Det här är min, min familj och sätta upp ja. bilder. Och jag upplever att pojkarna går i skola ute i, i Sollentuna i Vibu. Och jag upplever lite nästan att det är, nästan till lite yes åh oh, vi får en, en, en drängboksfamilj nu kan vi liksom vi kan checka av, vi på kan checka av att vi det på ja. listan vi har den erfarenheten jag har varit väldigt välkomna ja, faktiskt aha. så att, nej, jag har nog bara positivt att säga om det mm. jag kan till och med tänka mig att bonusfamiljer hjälper till att avdramatisera det för att när Helles kompisar ropar på henne att nu är din pappa här då kan hon, ibland reagerar hon inte och hon kan säga pappa till mig. Och ibland så säger hon att, ja ah, det är min bonuspappa eller det är min andra pappa eller så. Så mm. att jag tror inte att barn gör så stor skillnad om man har flera föräldrar. och Om två är pappor och en är mamma eller ja, mm. Nej, det är rätt skönt faktiskt. Det är jätteskönt mm. och det, ja, det känns som att vi kommer väldigt långt där. Den generationen av våra mm. barn är ju helt... Ja, de vill gärna bara ha en förklaring ja. så, vem är det? Ja. och så kan man förklara det och då tar mm. de det, de kan ju fråga mycket mm. men de vill bara ha ett svar och sen så är det inte mycket ja. mer med det ja. men mina barn de är ju jättestolta över att de har ju massa mammor ja just det ja. <laughs> tycker de, så här, wow. de, de har ju flest mammor av alla i sin klass. Ja, ja precis taget, och de är ju det. väldigt stolta över det ja, så, så det ja, så är mm. jättehärligt vad mm. tycker mm. de om din humorsida då? Har de, är de stora nog att kunna läsa den? Eller? ja i början så var de ju väldigt engagerade, jag tyckte det var jättekul och de bidrog med idéer bara, mamma du kan göra en bild av det här nu är de lite mer man måste ju sitta med datorn och... så att det är lite mer åt det hållet nu mm. så att ähm, ja, jag har faktiskt lovat dem lite nu att jag efter ett visst klockslag först börjar mm. jag med att skapa bilder för att jag vill... en vacker dag när de är stora då vill jag att de, att de ska se tillbaks på sin uppväxt att mamma var väldigt engagerad och gjorde saker med mm. dem att den biten finns också det är lätt att alla sitter med sig och sitter. Liksom. Mm, mm. Inte bara att mamma har ett stort Instagram. Nej, jag vill ju inte att det är något som liksom, kommer ihåg. Mm, just det. Så att, men, ja. Ja, men det som är positivt är att dina bilder är ju ganska kamflerade som de är. Så att du outar ju inte dina barn på något sätt. Nej, så att det... så det, det, är jättes... det är faktiskt väldigt bra. Bra. Mm. Mm. Det är bra. Hur gör du för att upprätthålla någon slags disciplin det här att du ska lägga ut en bild per dag? Jag har läst någonstans att du har en buffert och så, men du måste ju ändå hela tiden skapa nya. Ja, precis. Jag började ju med att skapa hundra bilder innan jag ens började publicera. Mm. Så att jag på det sättet visste att jag har en buffert, även om det dippar vissa perioder, men inte kanske orkar eller idén att ta slut. En strategi har varit att jag, jag ska skapa bilder fortare än vad jag publicerar. Mm. Och sen är det så att ena veckan är jag med malen av den, då jag är inte så mycket mer där för då då är jag mest med dem mm. och sen så andra veckan när jag är med pojkarna då är det ju det här att när de sover då är min tanke att då går jag in och kör på och då har jag ju kanske tidigare på dagen lite på jobbet får man kanske inte säga men då har jag samlat in lite ja, mm. lite material sådär till mina idéer mm. så att då skapar jag och, och man kan väl säga att jag gör 10 bilder i veckan mm. och då publicerar jag sju i veckan så plusar jag ju på hela tiden så att mitt försprång ökar på det sättet. Mm. Ja just det, men då och måste nu... du nästan göra 20 bilder varannan vecka. Ja, jag till och med. ja det är så jag gör ja, Så jag gör 20 bilder varannan vecka. Just det. Ja. Och nu har det blivit en bok också. Vad ja, jag jättekul. Vad kan du berätta om boken? Den kommer innehålla över 180 bilder Oj. och det är många nya bilder eller bilder. Ja men alltså bilder som inte har varit publicerade ah. på Instagram så det är mycket nytt material och så är det väldigt många roliga texter också. Mm. Inga tunga texter men lite sådär lättsamma saker och så ingår även ett faktiskt superroligt mammaspel som jag har gjort. Mm. Så det är riktigt så engagerande spel där man kan sitta och verkligen sitta och diskutera grejer. Det är okay. så alltså mängder av roliga frågor i det här spelet. Ja. Så det tror jag, jag tror att det kommer bli en hit för de som köper. Mm. Kan du ge exempel på bara någon fråga som du tänker är sånt där som kan starta en diskussion? Oj, oj. oj. Ja, det är ju det det där när man får den där frågan så vet jag att det ligger säkert hundra frågor i spelet. Så, så kommer jag inte på en enda. Men det kan ju vara var saker man ångrar i sin roll som mamma som man har gjort, eller saker som man är stolt över, eller det kan vara. Vem ser du upp till eller vem skulle du vilja ha som mamma om du inte hade din mamma? Mm. Alltså det är blandat allmänt? Och boken heter? Mamma, mamma, mamma heter den och kommer ut den 25 april. Den är skriven för dig Martin, för vi brukar ju kalla dig för mamma Martin. Mamma Martin, ja men det, jag har ju tagit det som en hedersbetygelse. De fyra barnen har ju, de tre äldsta har en pappa och minst ingen har en pappa. Så om jag kan vara extra mamma åt dem så är wow. det jättehärligt faktiskt. Ja, det ska du vara stolt över. Mm. Vi kan väl bara avsluta med att säga att mammor behövs ju fler desto bättre. Ja, och gå in och följ Humormamman på Instagram och kolla upp boken som Nicole har skrivit. Jag gör det. Har du förresten någon förebild i just det här att kombinera bild och text? Jan Stenmark är ju en sån som jag har följt och tycker är väldigt dråpliga kombinationer så. Ja, jag följde en sida förut på Instagram som heter Rappakaljen, men den är borta nu så jag vet ah. inte vad som har hänt. Men han gjorde väldigt roligt. Det var svartvita fotografier. Han gjorde lite som villförelse som en annan sida. Ja, också. Ja. Men den Rappakaljen var strålande faktiskt. den var riktigt roliga så det var lite så, men det var ju färdiga fotografier ihop ja, med text ja. och inte någon illustration då, Vi får avsluta med en efterlysning he helt enkelt, tack. vart tog Rappakalja vägen ja, är det någon det som vet det. och om ja. den har flyttat eller bytt namn så hör av er Ja, gör det Tack så jättemycket Nicole, och så hälsa barnen och Malin ja, Tack själv för att tack. Ta Tack Nicole och tack för ditt fantastiska Instagram som sagt var humormamman. Och så vill jag än en gång tipsa om boken som heter Mamma, mamma, mamma. Bekännelser att skratta åt. En perfekt morsdagspresent eller en present till dig själv. Där finns icke-utgivet material bland annat och säkert även utgivet material plus ett mammaspel. Just det, det borde vi testa. Vi får... Du kan inte testa det. Nej, är det bara för mammord? Ja. Men jag tycker att jag har en liten mammafunktion här ofta. Ja, du har mamma qualities Tack. Ja, men då går vi väl över till veckans barnkonventionen. Vi går ju igenom FNs barnkonvention artikel för artikel. Och förra veckan pratade vi om att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. Mm. Det var ju lite deppigt, men... Ja, det är deppigt att den ska behöva finnas, men det är väldigt viktigt att den finns. Ja, just det. Och nu så är vi framme vid artikel 20, och den lyder så här. Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem. Ja, det var ju också lite deppigt, men det är också bra att den artikeln finns. Att även där utgår det från barnen, och att föräldrarna har inte... Rätt att hålla kvar barn hemma hos sig om de inte kan ta hand om barnen på ett schysst sätt. Jag tänker att det också handlar om de här ensamkommande barnen. Att vi har skyldighet att se till att de får någonstans att bo. Ja just det. Det har vi ju, Jag vet inte om det också ingår men det kan man väl säga att där finns det flera artiklar som skyddar barn som utsätts. Jo, men det står att de fri har rätt att få hjälp att hitta någonstans att bo, det står ju ja. det. Och de barnen, de ensamkommande som kommer hit har ju inte sina föräldrar med sig. Precis. Mm. då har de ju inte möjlighet att längre bo hos sina föräldrar. Nej, sen blir det kanske speciellt då när ett barn fyller 18 och inte är ett barn. Ja, det stämmer. Då har de inte den rättigheten enligt barnkonventionen att hitta ett nytt hem då. Då blir det väl sociala myndigheter som tar över. Finns det finns väl mänskliga rättigheter, tänker jag. Ja, det får man ju kalla det. Då blir man en människa. Jag vill ju vara som du. -duba -duba. Det känns nästan som att vi håller på att glida över en liten spaning här som jag faktiskt har funderat på. Jag tycker det är min tur att ta upp ett litet ämne. Du tog fasta på det att jag gnällde förra avsnittet att det alltid var jag som ja, hittade på Men Jag tänkte det här. Hur ser vi på framtiden här när våra barn blir myndiga? Händer det någonting då jag tänker ju så här att när man fyller 18... Men jag hör ju nu att du är lite ovan. Nu, jag är en sån här vanspanare. Då måste du säga så här och det här är min spaning. Jaha, mm. det här är min spaning. Okej, okay, jag är med. Jag lyssnar. Att det finns tre olika steg när barnen blir vuxna. Och det så spaningen är... är, barnen blir vuxna. Ja, det skulle det kunna vara faktiskt. Och då tänker jag att steget är att de blir myndiga att de fyller 18 och sen... När de tar studenten och sen det här spännande som vi ska prata om när de är mer inneboende. För jag tänker att första steget att då fylla 18 som i Sagas fall kommer ske tidigt den andra terminen i tvåan i gymnasiet. Så det är ju precis när hon har gått halva gymnasiet. Det kommer inte hända så mycket eftersom hon kommer fortfarande bo kvar här. Vi kommer fortfarande betala allting som behövs. Jag kan berätta jag. lite vad som händer rent eh, praktiskt. Juridiskt? Ja, det händer ju så att vi får ju inte tillgång till hennes konton och sånt längre utan då är det hennes konton och ja. hennes studiebidrag kommer gå in på hennes... Det kanske många redan har. Mm. Men i vårt fall så har det ju gått in hälften till hennes pappa och hälften till mig. Ja. Och det kommer att gå in till henne. Och sen så har ju vi, vi... Det har man ju aldrig, men vi har ju inte rätt att öppna hennes post. Eller vi kommer inte att få sådana här brev som det står till målsman på Nej, längre. Och, att, ja, sådana saker. Mm. Vi behöver skriva på en massa saker. Hon kan byta sitt namn om hon vill. Ja, och och ja, alltså hon är ju vuxen. Ja. Precis som vi... Jag kan tänka så här, vad gör min mamma och pappa för mig nu för tiden? Det är ungefär samma. Mm. Men jag tänker ändå att hon kommer inte behöva betala hyra och mat. Men det är klart, hon får hon mer pengar så kanske hon betalar sina egna kläder. Till exempel, som hon inte gör nu då. Mm. Och så tänker jag att det blir när Lycke och Ivalin också blir myndiga, att det händer inte jättemycket. De kanske får ta lite mer ansvar för det som de köper Själva som är mer nöje så att de betalar när de går på bio. Oftast betalar vi det nu och så. Men sen när de väl tar studenten så tycker jag att då kommer man i ett annat läge. För då skulle de ju kunna flytta iväg om de jobbar någon annanstans eller om de börjar plugga eller så. Jag tänker så här ur synvinkel, Kan det vara annorlunda för en bonusförälder att leva med sin partners vuxna barn? man är ju inte uppfostrande på samma sätt och det blir som att ha rumskompis lite mer. Ja just det, men det är lite mer tredjedelen av av min spaning så som jag tänkte mig att, att det är rätt lustigt att man kan se det framför sig att det kommer liksom en 22-åring som ska bo varannan vecka och tjäna nu är jag här igen liksom. och så ska en Konstig en som... kommer <laughs> ja. Så det tänker jag i mer tredje stadiet. Jag tänker fortfarande att det är lite kluriga är och det var ju med Även i tv-serien Bonusfamiljen där när Bianca tog studenten och inte fick något jobb eller inte var så aktiv i att hitta ett jobb under sommaren och sen blev det höst. Ja just och så, det. det, här har vi de touchat vi innan. Ja men lite så tänker jag att där tycker jag nog att har man tagit studenten och man har möjlighet, får man ett jobb så kanske man inte tar alla de pengarna själv och sen ska man bo gratis hemma och äta mat gratis utan då får man ju ta lite av sin lön till det. Och så får vi hitta en nivå som vi tycker är rimlig. liksom. Ja, just det. Och där är man ju kanske som bonusförälder lite mer nej, så här praktiskt lagd. Inte så mycket känslor inblandade. Man tänker så här. Jag tänker jag har pratat om det innan. Det här att vi ursprungsföräldrar kanske curlar lite mer på ett sätt som ja, en bonusförälder inte gör. Och det blir väl kanske samma sak där att du tänker rent så här praktiskt och så. Och jag tänker liksom Åh, min lilla bebis är stor och ska klara sig själv. Och så vill man kanske fortsätta att ta hand om dem. Så det kanske är bra, menar jag, att en bonusförälder är där och pushar lite extra. Mm. Att putta ut dem ur boet lite grann. Fast det tror jag inte, utan jag tror mer att vi som vuxna då, eller föräldrar i våran bonusfamilj, att vi bestämmer ungefär vad tycker vi är, är rimligt. Och så pratar man med barnen, vad, vad tycker du är rimligt om du tjänar 15 000 efter skatt? Tycker du att det är okej okay att lämna några tusen lappar till hyra och mat. För hade du bott ensam så hade det gått kanske 10 000. Mm. Då kan du lämna 5 000 till oss så går du plus 5 000. Men det är det jag menar. Det är jättebra att mm. det finns en förälder i en bonusfamilj som har lite mer hjärna mm. i sådana här sammanhang. Istället för som ursprungsförälder så kanske man tänker väldigt mycket med hjärtat. Kanske det, men samtidigt så tror jag att det var så som jag fick lära mig att när jag väl började tjäna egna pengar så kunde jag bidra. Men sen när jag var student och inte tjänade någonting, då fick jag bo hemma gratis. Men så att säga när jag fick en månadslön som eftersom jag då i början jobbade inom industrin på Volvo på bandet, så tjänade jag nästan lika mycket som mina föräldrar trots att de då hade varit lärare i 30 år nästan. Det är lite speciellt när det kan bli så. Och då hade det varit jättekonstigt om jag bara skulle liksom bo gratis. hur mycket bidrog du med då? Kunde du ihåg det? På den tiden var det ju faktiskt inte så mycket jag tror jag betalade säg 2 i månaden för boende och mat. Och sen när jag blev student upp i Sundsvall då minns jag att jag hade en hyra ungefär på 2000 Så att studiebidraget då räckte till hyran. Och sen mat och övrigt eh, var andra pengar då. Jag tänker att det kan bli väldigt känsligt i en bonusfamilj ifall ens parten då vuxna barn lever hemma, inte betalar. Ja, jag kan tänka mig att det blir en ny grej att lite kanske bråka eller argumentera om. Ja, du det menar att, man, att jag skulle säga att ja, men de är ändå vuxna. Vi har ingen skyldighet längre att betala för dem. Ja, hur länge har man skyldighet? Är det tills de går ut gymnasiet? Jag tror det faktiskt. Så det är klart att om någon inte får godkänt på ett ämne, vad händer då? Kan man plugga på komvux när man är 30 och fortfarande för Att vi kapitala. Kan du se det så här, en 30-åring som så så bor vid hos sina föräldrar? <laughs> ja, just det. Skägg och... Mm. Vad, vad, är, vad är mer karaktäristiskt för en 30-åring? <laughs> Alla 30-åringar har skägg. Och kostym. Ja, just det. Nej, men... Nej, då har man ju jobb om man har kostym. Ett litet sidospår som jag hoppas att du tycker kan vara kul. Jag såg för länge sedan ett reportage om Italien. Där det fanns Mammonis. Ja, de bor hemma hos sin att... mamma tills de är typ 45. Ja, men också det att de bor nära sin mamma. De har en egen lägenhet, men de kommer hem i princip varje dag för att äta och lämna tvätt. Det är perfekt. Och, och då är mammorna, jag vet inte om det är oftare är hemmafruar i Italien än i Sverige, jag misstänker Nej, det. Nej, det är det nog inte för att det finns ingenting sån här. vad heter det föräldraledigt i Italien. Så de börjar typ jobba när barnen är två veckor gamla. Men tror du ändå inte att det är vanligare att man är hemmafru i Italien än i Sverige? Jag tänker låta det vara osagt. Jaha, även om okay. jag fick massa bilder av så här äh, spagettilagande, ganska tjocka <laughs> tanter med huckle på. Men det kändes som att det var mer fördomar ja, det kan, än... Ja, det kanske är en fördom. Vi har ju inte statistiken Nej, framför oss. Ingenting ni hörde nu var något som helst förankrat i verkligheten. Men, Men vi går tillbaka till Mammoisarna då. Ja, och då kan de faktiskt ha flickvänner... Men de är fortfarande så liksom beroende av sin mamma eller att de utnyttjar sin snälla mamma. Så trots att de kanske har ett helt vuxet liv med särbor till exempel eller så så är det ändå att de åker hem till sin mamma med tvätt och att de äter där då för att det är bekvämt. Men då och så. finns det ju faktiskt, även om då de här barnen är väldigt, väldigt vuxna, så finns ju fortfarande den regeln att det är ju mammornas fel att de går med på det. Ja, just det. Det kan jag också tycka. Och att det har blivit någon konstig tradition där och så. Men jag funderar lite så här då när jag tänker många år in i framtiden att jag tror att barnen kommer ha svårt att hitta lägenheter i Varberg direkt när de går ut skolan. Ska man hitta någonstans att bo då kanske man får flytta ihop flera personer och kanske i Göteborg lite i ytterområdena där går det lättare att hitta något i andra hand eller sådär. Så jag tror ändå de kommer nog bokvar lite efter studenten. Jag tänker att vi flyttar ut. Jaha, vart då? Jag vet inte. Vad vi spännande. Vi drar iväg någonstans till en penthouse i New York mm. eller så. Men det jag kan tänka mig är att de då kanske inte bor varannan vecka. Utan att de bor där de har något bra rum som de trivs i. Eller om de är närmare någon kompis eller... Nu fick Sådär. jag också en jätterolig bild i mitt huvud. Det är ju så att våra två äldsta barn har, inte två äldsta, men två näst äldsta. Lycke som är min son och Iva som är min dotter. Ja. De delar ju rum hemma hos sin pappa. Då fick jag en här rolig bild av att de är, de är 30 plus, bor fortfarande hemma ja, och delar fortfarande rum. Ja, nej. och till exempel, det, det tror jag att eh, den lösningen kanske inte kommer finnas kvar då när de väl har tagit studenten. Jag kom på det nu när vi pratar om detta, så har jag faktiskt sagt det här för? Att vi en dag, i alla fall under en viss tid, kommer att vara fem vuxna och ett barn i den här familjen. Ja, just det. Men det är inte säkert att vi bor just ihop alla då. Just nu är vi då. ju två vuxna och fyra barn. Ja, just det. Mm. Och en dag kanske vi kommer få tillbaka vårt vardagsrum. Det blir spännande. Och en dag kanske Helle får ett rum med en dörr. Och en dag så kanske vi tycker att den här spaningen är färdigspanad. Ja. Till exempel nu. Ja, vad ska vi säga nu? Vad är det nu? Nu ska vi bara säga att vi fortfarande håller på med en träningsresa. Eller hälsoresa eller viktresa. Ja, och jag jagar fortfarande dig. Vi ska jaga ner under 70-sträckor båda två samtidigt. Det är lite konstigt att jag väger lika mycket som du. och Kanske till och med en halv kilo mer. Men så är det tyvärr just nu. Men det är bara en tidsfråga innan du kommer gå om. Ja. För jag har ju nästan planat ut här Vi 70. Men när ni hör den här podden så kanske vi båda är precis under 70. Och det är ju på tiden. Ja. För vi är inte så långa. Nej. Du är nog 42 och jag är en och 55. Det är inte sant. plus lite till kanske. Vad, vad fick du det ifrån? Jag är faktiskt 1, 51 ja, står det i mitt det, ja. pass. Vad har du fick den där extra centimetern ifrån vet jag inte men... Nej. Men vi är ju inte riktigt medellängd, så vi behöver inte väga medelvikt heller. Prata för dig själv. Jag är, är nog, jag är nog medellängd för en thailändska, tänker jag. Jaha, men du är ju inte thailändska så. Ja, du är född i Thailand. Men... Min kropp är thailändsk. <laughs> ja, jag har aldrig tänkt på det att du har en thailändsk kropp. <laughs> har du aldrig tänkt du på det? Du är svensk in i en thailändsk kropp alltså. Ja, jag är, är som kaviar inne i tom kamjamsoppa. Ja, vad är jag då? Jag är en göteborgare inne i en hallens kropp. Du är en idiot inne i en... Vill du ha en idiot? Lägg din hand i min. Ja, precis. Följ framförallt Maria på Instagram. Snabbt plusmamman. Och ni kan ju även följa podden om ni inte redan gör det. Bonuspappan.plusmamman. Och det heter vi ju även på Facebook. Och där finns även då bonusfamiljernas diskussionsgrupp där man kan ställa frågor, svara på frågor eller bara läsa hur andra har tacklat olika problem som kan uppstå. Mm. Och vill ni ge oss betyg på iTunes så blir vi ju förstås alltid glada för det. Tack för att ni har lyssnat. Ni är de smartaste poddlyssnarna. Det vet vi. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Du fick din sån här trailer-röst där, hörde du det? Ja, och då menar du inte trailer som i white trash-områden i USA då, att man bor i en trailer. Nej, en där. Och ni är de bästa lyssnarna. En filmtrailer, ja. Det var för att jag tänkte att vi behöver ju komma igång med dagen och, och åka ner till stan. Vi ska på födelsedagslunch och vi ska träna salsa och vi har mycket att göra idag. Och så blir det street igen. Ja, just det. Hej då. Hej då. Hej då.